Плодът на духа. Бял лъч. в едно. Виделина на света Христос. Слага под печат звездите. Седемте духове. Неизследимото богатство Христово. Червен. Аз съм животът. Розов аз съм Сароново цвете. Любовта е от Бога. Портокалов сред Тебе е светият, създание ново, жълт. Мъдростта се гради дома си. Зелен, на когото името е отрасъл, аз съм лозата. Син, аз съм истината. Очисти сърцата им с вярата. Виолетов Силният ми стори нещо велико. Царството Божие не е в слово, но в сила. Аметистов Аз в тях и ти в мене. Кротък измирен на сърце. Диамантен бяло камъче с седем очи, ще видите небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина човечески. Светъл, седемте духове, седемте лъчи, седемте съзвучия, в пълнота на Божието единство, очистени седем пъти, възлюбени, сега сме Божи и чада, участници в Божественото естество. Заповедта на Учителя. Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на Дома си. Правдата за Мерило. Любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и аз ще ти се изявя.